Особливо хитрі, хтиві оченятка. Чому твій чоловік не любив тебе? Я ніколи не міг це зрозуміти, навіть тоді, коли отримав від нього несподіваного листа про твою смерть. Коли я зайшов того сонячного дня на пошту, відімкнув свою абонементну скриньку і витягнув конверт із незвичним незнайомим почерком, тоді... За мить до прочитання скупих рядків програміста я не знав, що в мене підкосяться ноги, і що я, обм'яклий буквально сповзу на підлогу. До мене підбожить кілька людей, а жінка за віконця, яка продає лотерейні квитки, конверти і марки, швидко задріботить до підсопки за склянкою води та валідолом. І все ж таки це не був лист байдужої людини. Бо програміст між хаотичними рядками своїх розмислів ненароком обронив скупу фразу «Я не уявляю, як жити далі». «Я не уявляю, як жити далі». Навіть цю страшну думку він привласнив, озвучивши її першим. Так само, як привласнив право бути з тобою. Кілька днів поспіль я не виходив із квартири. Відімкнув телефон, лише лежав на дивані і дивився у стелю. Кілька разів дзвонили у двері, але я все лежав і ні про що не думав. Потім, через півроку, ми зустрілися в Києві, куди він приїхав у відрядження, купувати ексклюзивну технологічну програму для свого підприємства. Ми мовчки сиділи в парку Шевченка і пили пляшкове пиво. Програміст спостерігав за студентками, які скупчилися на одній із лавочок і голосно щебетали, я не порушував його мовчанку лише скоса зиреву. Худючий із випнутими вилицями, каламутними сірими очима, невимитим волоссям і лицем злегка осипаним прищами, він видавався гидким, і я ніяк не міг уявити. Як ти впустила його в своє життя? Як він взагалі міг опинитися поруч тебе? Програміст хрипло зізнався, що дав тобі абсолютну свободу, бо вас нічого спільного, крім дитини, не пов'язувало. Він читав лише комп'ютерну літературу і відповідні наукові журнали, а ти – лише поетичні збірки та романи. Я дуже скептично ставився до її творів. Думаю, що через це між нами виросла стіна. Я розумів, що з кожним днем ми віддаляємося одне від одного. У мене з'явилася коханка, моя колишня учениця, до якої я приходив як репетитор із інформатики. «Вона знала?» – запитую про тебе. «Звичайно», – сумно усміхається він. Через це почувалася ображено, мабуть, і шукала собі такого, як ти. Він глянув на мене гострим і чужим поглядом. Я вперше відчув перед ним сором. Ми попрощалися з сухою люб'язністю на обличчях, я не міг більше бути біля нього. І програміст, певно, це добре відчував. Дорогою додому я думав про незбагненну містерію. Чому чоловіки які знали одну жінку, рано чи пізно зустрічаються. Під час проведення семінарського заняття почувався незграбно, бо на мене дивилися дві симпатичні студентки, які чомусь завжди таємниче посміхаються та перешіптуються. Коли я змушений був зробити їм зауваження, одна з них, може здалося, послала ледь помітний повітряний поцілунок, від чого я мало не втратив хід думки, яку розвивав перед аудиторією. Їхня присутність і так позначається на моїй поведінці, бо вони досить відверто одягаються, носять на півпрозорі блузки без бюзгалтерів, ніби виставляють свої груди на показ, а коли бачать, що на них усі витріщаються, гордо підносять голову з ледь помітною невинною усмішкою. Щоправда, я виробив певне ставлення до подібних вибриків, принаймні, поки це допомагає. Не звертаю на дівчат увагу, ніби вони прозорі стіни. На першому семінарському занятті, коли вони сілися на першій партії і протягом двох годин оглядали мене і перешіптувалися,